Включив пелесос, зуууу, роби. О, слава Богу, злагодив. І так подивився на пелесос, і дивився на провід від пелесоса, а провід прямо у розетку затеканий. Був затеканий у розетку. І я робив там голими руками, під струмом. І я нічого в не відчув. Ти ж, хай, може, не убило би, кажуть, що тут у Америці не вбивається і так. Але все одно там були дві фази у мене у пушках разом. От так хоч хоч щось би я відчув, нічого в світі. І це, це, це для мене чудо. Та то так би в союзі, то це вірна смерть би була. -була. Ну але тут, хоч, хоч би щось мене трішечки поскуботало, що нічого в світі, і було затекано у розетку повним ходом. Тут, тут не то, що світло виключило, бо що тут не виключається, як знаєте, тут постійно, під напругою, все. От. Як подивився. Трохи що чупер мені, а може і встав на голові, не знаю. Є, як це? Як це так пройшло? Господи, є, як ти це можеш так робити? Що під напругою чоловік пальцями голими робити ж, я, якби то було під напругу, то я б той кось брав отвертку з, з пластмасовою ручку, там щось можна і так кинути, щось там то, а не голими руками. І, і нічого мені не пошкодило, і нічого не було, і Бог мені показав, ну дивись, я по проводу лише побіг, а провод затеканий, Ади штепсель, у різ'ятку під напругу. Так що Бог Святий має владу і село над усім, і Він захищає своїх. Тільки так. Я дякую Богу Святому, і нехай буде прославлено Його святе ім'я. Це для мене, хтось собі може думає найбуде, що хоче, але для мене це було чудо Боже. Бог є з нами. Слава йому. Коли я жив там же, що василяв в все на мого, був такий випадок, що треба було виїсти на, на горище, ну, на під, над гаражом. Там було такий дашок, і туди був хід у стелі. Клали драбину і лізли туди. Там дещо зберігали, тому що місця маленько, тут нема, сарая, так як там було у нас, та щось друге, що є, де що покласти. І це був вечір. Уже в хаті світла. Усі в хаті були. А я, мені щось треба було відти взяти, і я пішов, включив у гаражі світло. І я поклав драбину. Драбина не була куплена, була з дерев'яних брусків, чотирогранних таких, два бруска, і другі теж такі чотирогранні набиті поперечки. Ось, поклав там, з-під був бетон гладкий, дуже гладкий був, і я поставив драбину, треба було майсторцем покласти, а я поклав і трошки так майляжа на землі вона би була, не посунулася. А потім гладеньким, коли я зачав лізти, вона посунулася з-під, ось, і впала. Але хай я розкажу по порядку. Я поліз, значить, лише зачав лізти по ній, і коли вже руками я зловився за, за стелю там, за так лікті поклав на стелю, драбина. Посунулася по тій гладкій бетонній тім і пала на землю. Я висю від стелі, значить так, на руках. Мой подивився вниз. Пригнути я не годин. З такої висоти байка, я на ноги би пригнув, хоча б упав там, це що, нічого би не було. Але там, де я маю пригнути, де я годин упасти, там упала драбина така з брусью таких збитих і ці такі кантові перемички. Ось. І ще до того одним кінцем верхним на на, на там упала, що не на земні, а так трошки той конець вище, це й сюди. Як я паду на ту драбину, я поламаю собі там кости, цей позвоночник, це що, це, це опасне діло. І мені треба кричати, Я кричу, закричав, може хтось там мене чує, А то від гаража був ще такий перехід один, що там була стиралка і сушилка, такий коридорчик такий, я аж по тому, там вони у тій кімнаті, не, не чую, там діти, галос, знаєте, в хаті собі, бесіда, то не чути. Я висю. Но всели мої стікають. Я впаду, я буду мати травму, я вежу. Мені треба підтягнутися. А я вже старенький. Мені тоді було 66-67 років. Я тепер виріхував. Десь тако. Я точно не знаю, коли то було, але тоді, коли я там жив. Я там жив три роки, тому я точно... Це я досить старий вже був. Знаєте, це я не... Коли сам молоду, то це дурниця. Я підтягнувся, то є села, сноровка у тілі. А я вже старий. Висюль та сосіска. От... «Що, я паду туда, там зараз травма, я ламаю собі кости там, от, підтягнутися мені треба селе. і я щось крикну раз, крикну другий раз, ніхто відтягну не йде, думаю, це треба щось робити, Ну де я наберу твої сили? І я знов до Господа звернувся в молитві своїй коротеньки, «Господи, поможи мені, збережи мене, бо я тут не покалічився, дай мені сили". і ви знаєте, так і хтось мене підсадив». Я це не міг був зробити своїми силами. Значить, я висів такого, ось, і підтягнутися так, щоб я, значить, уже раз, і я туди, і я виліз напід. Ось, це явно мені Бог добавив сил і допоміг мені, ангел Божий невидимий, як то було, що я виліз, і я не впав туди. І коли я вже виліз туди... Та й віддихався, ти та подивився, там та драбина, «Да, я би там був упав, я мусів там ламати щось. Би на голові би тон то бай. І я там сів і подякував Богові, і туди зачев голосувати. Та й уже потім аж чули мене, прийшли, ось. Та я кажу, ну дивіться, вони дивіться, йой, та як ви, Каже, а ди ка саме, коли я лиш до дерки доходив, і драбина пішла, і я оцепився, і, і Бог мені дав селі підкигнутися. От. Ну, то це було явне вмішательство Боже, що Бог святий дав мені сили там, де треба. Нехай буде ім'я Його святе прославлено, я це свідкую йому на славу. Він добрий Бог наш, котрий не лишає нас у бідах наших. Слава йому не буде. Надіймося на нього, уповаємо на нього. Але щоб це працювало, щоб Господь був біля нас, нашим охоронцем, то треба бути послушним Богові. І де спомиляємося. Каймося, просім Господа Бога, щоб Бог нам простив, і коли нема прегради між нами, між Господом, Бог своїх не лишає, слава йому хай буде навіки. У 2000 році, на початку 2001 року, мені щось стало гірше з легенями. от, почав я задихатися, так, очевидно, дуже. Ну, лікар то перевірив, все, направив мене до спеціаліста по легенях. Той там поробив свої аналізи, то все, що він міг, то каже, у вас щось є на легких, може бути, що то може бути злокачество на опухолі, рак. Ось, і треба зробити аналіз легенів. Дати на аналіз, знати, це то рак, це то, може, не злокачественно, там щось є, опухоль. Ну, що я скажу? Подумав я, восприйняв це я без страху, абсолютно. Господи, у твоїх руках життя моє, як у тебе приділено, що забрати мене в світ, через болізнь, буде так, буде так, поможи мені. Але що буду йому казати? Кажу, ну, якщо ви хочете узнати, не буде. Я пристаю, щоб зробили аналіз. Ось він каже, то треба буде, може, раз, може, два рази, щоб точно узнати, значить, це то, взяти кусочок легких там, де, де хворий, та й дати в аналіз у ракову, щоб там провірили, це ця реакція не можна за першим разом помилитися, за другим разом, значить, вже не узнаємо. Точно. Ну, я пристав на один раз, кажу, гай, добре, най буде. Та й то я під наркозом, він то назначив день, я прийшов, доді мене там усипили, і він ліз мене аж у легкі, якось через ніс зондами якимось, там є апаратура сложна така, і взяли, щіпнули відтю кусочок легені тої слабої, і дали на аналіз. Коли прийшли аналізи, відтю, вже готові, покликав мене, каже, ні, нема рака, ну, але щоб ми точно вдостовірили, це треба ще раз зробити. Все. Я кажу ні, і більше не будемо робити. Я раз подивилися, я в руках Божих, що Богдас то буде. От, ви умрете, ви то, ну нічого, умру, умру. Значить, мають кожен умирати, і ви умрете, і я умру, я з Господом, я віруючий, я не боюся померти. От, я більше не, не пристаю, щоб ви мені туди лізли. Я тоді після того відхворів вдома, мав температуру, тяжко мені було. Він там ліз мені, то, то, то мені недобре було. Не схотів я. Він серйозно зачав мені поробив снімки, то такі понакладав там на стіну нас, такі на протилампів, то показує мені там якесь п'ятно, таке є, то треба, то все, біли якесь таке. От. Треба вам чистити пари, у вас забиті легкі, каже він. Да, у мене легкі забиті, я робив з лаками, з красками, то в Росії, там, а де у нас е, отруйні такі краски були, то і це я розумію, що це там є. Но я вам прочистю і буде добре, ви будете ще дихати легко, то... Я не пристав. Кажу, ні, я не пристаю, щоб ви мені робили тепер на старості операції. операцію. Якби я був молодий, що я б мусів жити, а дещо діти, що все, що я мусив робити, я не годий на це. А я вже старий, тепер все, я, ні. Ну, він дуже, що, ну, ви не добре робите, ви умрете, дуже мені так, значить, запророкував, що нема мені куди. Кажу, добре, Бог над цим усім, все, я... «Ік ви мені щось допомагаєте, якимось лікарством, що то добре, я на це пристаю, на операцію – ні». От. І так то все лишило. І він так каже, кобідився на мене. Налечі чи врач не обідився, цей розумний каже, мені ви правильно зробили, Марчук. От. Ну то так. І проминуло від тоді шість років, Я де я не вмер, а шість років – це кусок життя при старості, що мені трішечки вже має кешко, як було тоді, то це все в порядці. Ти ж старому чоловікові, чим рік, тим кеш. Хоч би він був і здоровий, то вже нема того, що було і не може бути. От, це закон такий, що тіло розрушається в старості. От. І так, що я себе відмовив, і не побоївся, і спокійно це восприйняв від Господа, хоч би рак, хоч би що, і відмовився від операції. І не сталося так, як люди казали, «Ади, по милості Божій я живий, і якщо дасть Бог днів, буду жити». Слава нашому Богу, що є Бог з нами, на котрого ми можемо пертися і унадіятися. Але я хочу щось тут добавити. Не розцініть мене, що дід так розумів, що, що на операцію гріх іте. Я так ніколи не сказав. Хворому треба лікаря. Це слова Христа. І лікарі багато можуть допомогти. З благословенням Божим ще більше можуть допомогти. З молитвою разом. Ось. Я так ніколи не рахував, що не треба йти до лікарів. Ось. Є дехто, що розуміє собі так. Ну, так, я не рахую це за гріх тому що і лікаря создав Бог, і лікарські рослини всі, які є, з яких роблять, хоча б і цю хімію, ці таблетки, теж то все, туди кладуть речовини тих, з тих рослин, які Бог создав для ліків людям на землі. І в люди, лікарі були за часів Ісуса Христа, і до Христа, і, і тепер ще більше, більше болезню. Тепер. Так що таке діло, лише це треба з Господом. Кожне, кожне лікарство бо воно добре, діяло на тебе. Помолися за него перед Господом. Господи Боже, я це ім'я Твоє приймаю. Це лікарі мені приписали для мене. Ось, але Ти мій Бог, Ти мій лікар, Господи. Я беру, бо це лікар. І Ти сказав, що треба хворому лікаря. Але, але благослови, Господи. І буде окей, і буде добре. Ще у нашій родині був випадок чудовий такий, стався я хочу про нього розказати. У сена Володя, Сережка Сені, мій внук Сережа, мав серйозну аварію. Брав там на обгон якусь машину і десь там щось там притормозили, він зачепив і пішов куверком. Три рази перевернувся з машиною і пішов десь під откос туди да, з тієї машиною. Коли мені потім він показав, він вийшов з тієї машини, не вшкоджений абсолютно, і зняв на телефонний апарат, що там, де він може фотографувати, що трошечки ту машину та мені показав, то тряпка з тої машини була там. Три рази він куварком пішов, перекинувся, значить, і, і розбив її гет, і навіть нікде у не царапнувся. Що це було, як небожа охорона? Боже милосерді до нього, щоб він жив, щоб він був щасливий, здоровий, ось, і знав Бога свого, кому він служить. ось, іби други знали і вигіли, що є Божа охорона над народом своїм, над, тим, над тими, котрі належать до Божої церкви і є під Божим наглядом. Так це було. І я дякую Богові разом з дружиною мою, з бабушкою вашою. Ось і дякуємо Богові за те, що ми виділи. Тоді так наші три сини, і там четвертий був теж покаяний, і вони нічого не були ушкоджені. І тепер Сережа, так. Ось. Слава Богу. Тепер слухайте далі.